Ось вам, пане Сотнику, мої негритяночки. Знаєте, скільки за них я в Стамбулі дав? Не вгадаєте і не беріться. Пан Ясельський перехилив піалу, щоки його розцвіли ще ясніше, і він заплескав у долоні. У мерехтливому смугастому світлі блідих свічок негритянки завмерли. Та ось вони гойднули стегнами і малиновими при зеленому небі очима терпко глянули на козаків. Ті поціпеніли. Яків шийка витягнув свою враз по дерев'янілу, ніби хто настромив її на списа шию, і перестав дихати. Розтріпані китайцями його вуса засмикалися. І він задки-задки посунув спиною в ніч, відійшов до темних кущів і кинувся тікати. А танцівниці вже розкинули хвилясті руки, біло блиснули разками зубів, грайнули смолистими животами і заколихалися до кавалерів. А музика... Музика невидимими, невблаганними руками тільки те й робила, що підштовхувала їх до кого треба. Від такого несподіваного голого чорного видива козаки, як за командою, понурили голови, опустили вуса на губи і заклопотано, щось вельми вже заклопотано, стали нишпорити очима по тарелях. Браво, красуні! Браво. «Я так і знав, що вам немає ціни і відпору», – розставив руки пан Ясельський. «Музика! Голосніше! Слуги, наливайте! Наливайте усім і в першу чергу маестро!» У розлитій напівнеба зеленій літній зорі за танцівницями в червоних шалях вгадувалися музиканчі. Біля них у білій чалмі та в білому, шовковому до п'ят халаті, в білих рукавичках стояв жовтолиций і круглий, мов гарбуз, євнух. Він підійшов до Ясельського і вклонився. Упу підніс йому мисочку. Євнух взяв її і перед тим як випити, став пильно чомусь дивитися на жбура. Обжерілі його оченята просто таки дірявили Петра а товсті, заповутинені з мошками губи, заляпали одна ободно, ніби щось хотіли вимовити і не могли. Євнов ковтнув повітря і, побуряковівши від внутрішньої напруги, нарешті видихнув. «Дякую, щиро дякую», – сказав він раптом по-українському, – згорбився і так з мисочкою і пішов до оркестру. Плечі йому трусило. Петром гойднуло. Спершу він хотів було окликнути Євнуха і щось йому сказати чи запитати. Та негритянки вже оточили і його, і пана, і млюючи жаркими очима розділились по двоє. Двоє пішли до Ясельського, а двоє вигнулися до Петра і рожевими зі споду пальцями залоскотали йому під підборіддям. «Знову ці проклятущі лоскоти! Господи! Гі-гі-гі!» Петро і розгубився, оглянувся на пана, але тому було не до нього. Пан Ясельський саме вливав негритянкам у розтулені губи тягуче турецьке вино. «А мені що робити? Як мені з цими бути?» – безпорадно думав Петро. Думав, думав... А тоді зайшовся, підхопив обох на руки, і навперемінки то одну, то другу заходився підкидати. Танцівниці спочатку ніби злякалися, запручалися, та за мить вже весело заіржали, замахали голубими на зорях ногами, і в чотири руки оплели Петра за шию, він аж посинів. Тоді вони смикнули Петра за вуса, сяйнули перед його носом сніговими зубами, сплигнули на килим і повели танок далі. Петро, ніби оглушений, кинув чубом і чи то гірко, чи весело видихнув. Ех! Негритянки танцювали вже кожна окремо, кожна сама по собі. Їхні звивисті тіні пливли і ламалися на сизих вечірніх росяних килимах, напливали на похилені козацькі вилиці і в невірному коливанні свічок простягалися з горба аж до оберненої з води мокрої морди куріпочки. Козаки ж тим часом один за одним стали піднімати на танцівниць понурені дотепер голови очі їхні посміливі шали. В зіницях з'явився срібний місячний блиск. Дехто із козар-люжок вже й зіп'явся на ноги. Притупуючи босими п'ятами, піднімав над головою руки і зачинав виробляти над головою всілякі кренделики. Видно, оговтавшись, з темені, з молочаю, обережно вистромилася голова Якова шийки. Вистромилася, постерчала, веселенько покліпала віями, і ось потихеньку поповзом на ліктях Яків став підповзати до гурту. Тепер не Петрові, а панові Ясельському здалося, що це сниться йому, Бо козаки, хто на присівки, хто просто викидаючи ноги куди заманеться, утворили коло, і тим танцюючим колом стали оточувати і танцівниць, і музикант. Пан Ясельський здивовано і тривожно, з невеличким, але переляком, глянув на Петра. Що воно коїться? І що воно може з того вийти? Та Петро цього разу не помітив панового погляду, бо і його нога в м'яких, добре вичинених з волової шкіри чоботях, мимоволі, почали затівати на килимі різні колінця.